Falënderim ty vetëm për Allahun subhanahue ve taala. Zotin tonë falënderojmë për i tij falë dhe udhzim e kërkojmë sallavatet selamët për shëndet të tëmëra bi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam. Shogëve të tij, familjes së tij të, ti, të pastër dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij të tëmëra deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne do mallen edhe pak për porcilën këtë muaj e lutim Allahun ju jëloja që Allahu ta kët pranojë për i neve. Jemi në pjesën më të rëndësishme ajka edhe pjesëa e kaimaku të Ramazanit, ku në këto netë pritët të jetë në ata e kadrit. E lusim Allahon, Allahot në mundëson që ta qëllojnë a natën e kadrit, e në atë natë të mbushim, do më thonë fletët e jetëve tona dhe qastëve tona me lutjetët të pranuara prej Allahu Subhanehu vëtjana. Do të vazhdojmë në të siklin të se në kemi filluar në këtë Ramazan, duke folë për trajtimët dhe të të të të të karakterët e Muhammedit sëllallahu a.s. në raport me kategorit të ndryshme të shëqërisë njerëzve. Sot e kemi një kategori e cilë ashtë pjese jetës tonë, pjese përdiqëmërisë njerëzve, dhe është kategoria e hasmive ndërmjët veti. Si sile i Muhammedit sëllallahu a.s. në mes të hasmërumbë, në mes të atyre dhe sëtë kanë ranën konfliktë, dhe grindën dhe kanë zënka por do një çështje prej arsyeve të të cilat kanë pas mundësime me ozan. Çdo shoqëri ka zënkat e veta, ka grindjet e veta, ka mosmarrveshjet e veta. Por ne me kët zonk, me kët mosmarrveshje, hasmëri e kemi për çollim atë të cka nda kuptohet me fjalën hasm në djuna ya rbe. Dallon në disa prej asaj që e kanë përmend dietarëve, prej dietarëve se Kemi disa prej mosmarveshjeve Kemi mosmarveshje të mendimeve Ti për shembu, s'pajto është me dikan Por a i shkonu dhe në vetë ti u dhe në tane Si lip a ti kur gjo, as a ti nuk lip kur gjo Apo, kjo është mosmarveshje në mendim Por nuk keni hasmëri Qa dhëma nuk keni hasmëri Ju prapë muni mu taku Prapë me bisedu Prapë mos mu pajtue E qka është hasmëria? Hasmëria është kur ki grindje Mos pajtimë dhe lipi ti diçka më dhon. Çka kjo hasmori apo sen do flasim me lein Allahu te bareke ve te alla edhe në gjuhën ton Hasem i thon natin ai cili ti i lip diçka. Hasem i thon natin ai cili ti i lip diçka. Ndërsa kundërshtari, kundërshtari mund të jetë laraman. Pra mund të jetë kundërshtim mendimesh, kundërshtim idejash, mund të shme diskutume dikan keni mendim, ai ka një mendim tjetër e kështu me radhë kjo nuk nën kupton hasmori Pse po e cekim këta dhezër? Sepse shpesh herë, prej muslimanve, i keq kuptojmë kundërshtimet dhe hasmorit. Nuk do me dhanë se e ki hasëm dikan, pse kundërshto është me ta. Hasëm që do me dhanë, kur ti lip piti hak, që kjo hasëm. Kur ti piti lip hak. Andajte na përdoret hasëm, kur ka vrasje. Por hasëmi është edhe, kur ki do ma mos parveshje në pare, që që të të shojnë nga rrasët se ti ka zhjith, për nga mberi a. .s. Andaje kemi për qëllim të hasmoruarit në mesveti në ndonjë hak prej hakeve, të cilat elipin njëri prej, njëri prej tjetrit. Dhe nuk e kemi për qëllim kundërshtimën, kundërshtimin apo diskutimin dhe, dhe domodhan mos marrveçsë kanë mundësi më ndot në në gjërat më të lehta sesa sesa hake. Pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam ka sigurt që i ka drejtuar shumë për ai kategorive dhe xherave në çështjen e drejtësisë, ka qenë i drejtë edhe e let në zidjen e mosmarrveshjeve mes hasmive. E pejgamberi alayhis salam lider ka shumë rasenat, do të mundohemi sa të kemi kohë për mend, ndërsa për këtë meselë ka shumë. Nëse njerëzit janë hasmurushum, edhe pejgamberi kur ka shkuar në Medinë dhe në Mekë para asaj, ka gjetë hasmori të shumtë. Hasmori që i kanë trashëguuar njerëzit. Kima ka vrarë djalin, kima ka vrarë axhën, kima ka morë tokën, kima mi ka morë parat, ç'kjo bunar jam? Ka nërë të me mësëm, ka dhe një Rasulullah Para se me arë, ti për nga merë Që kjo kanë bunar jemë Ki ma patë morë, së u kanë ma i fortë Këthe me një Rasulullah Hasë mëri, hasë mëri Abo, mirë për ne do të mundohë Me më përmejnë disa raste më të rënsishme E pasaj mundohë dhe me disa përremësime Të sa ti kanë zhjerë djetarët Nga, nga këto, këto rastet të sa ti kanë do të për nga më berit Salallahu aleyhi ve sellem Të regon Kaab ibn Malik, i patadhon borç në shokit tjetër i cili ka qenë Ibnu Ebi Hadret Ibnu Ebi Hadret Thot edhe ishmi në gjami edhe u hasmorun për borçin i ka thonë kër ka'bi këta ma borçin si kam, i kam, si kam shumë, ande i kënde thot, deri sa ingritëm zanat në gjami të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem thot dhe e xheli derën për dhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i tha o oh, Kaab nëse Kaabi ka ardhur me time se Kaabi ka qenë për sahabeve më të ngritur apo dhe pejgamberi alayhi sallatu wasalam nëse e ka pa po Hasmin me një Hasm tjetër dhe njëri prej tyre ka qenë më i ngritur, më i matshëm, më i urt, ka bërë me ishat ka aj që çllojë pejaj që të toleron për hakin e vet, që ta kryejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më let Hasmorien. Andaj ka e kaçil perdën Ali sallallahu alaihi wasalam, nga Saidina ze ka pasë gjit shtëpin. Edi ka thon, "Oh Kaab." Edi ka thon, "Kaabi labeik ya ja, Rasulullah." T'porgjijem, labeik kush ka shkon hajdin. Apo thuat, "Labeik Allahumma labeik." Çdo më do labeik, tu porgjija në thirrje. Andaj kan e kanë pasur atë tradit pra labeik sigurt tu ndështrova komplet. Ka thon labeik ya ja, Rasulullah, Kaabi, tu porgjija ya ja, Rasulullah. Ka thon, "Ba." Mindejni këhe dhe I ka thonë a.s. Ka thonë edhe i ka bo me i sharet I ka bo me i sharet Leje këtë borgjin Gjimësën, shloja Gjimësën Kjabi i ka thonë borgjin njerit Ka thonë në gjami, po lipën Bema, koa ka artë e kështu më rratë Për e nësa me ka po, kjabi është majlartë Ka thonë o kjab Leje paket borgjin Edhe i ka bo me i sharet Gjimësën Gjismën e, e, e borgjit tanë Leje A tërri ka thonë Lëkat faalë të juja Rasulullah U krytë gjismën e ka të falët Ata reko adrehtu e Ibni Ebi Hadredit Edhi ka thanë Kom faqdihi E tashkë të tjetët i ka thanë Këta e ti gjismën tjetër Kështu e ka gjikupen nga nga nëvejrës a sellem Njën nga këndër shti dhe asmërit E sa të kanë dohë në, në gjami Në këta ditë ka një grumë të mësimeve Se nalmi Ka një grumë të dhimë Por se nuk kemi mundësime i përmen të gjith Kanë thënë se njeri ju Me gjithë se sahabja Kaab ibn Malik Kaab ibn Malik Oshtë sahabin ngritur Sahabin me nam Edhe ki tjetëri sahabe Po ki njani me nam për madh Njani me më pak Kanë thënë djetarë Njeri hasmorot për parët e veta Edhe haron qënë gjamibile Se parja të gjua arabve Nëjë thujna mal Gjua arabve është mel Me lë Apo nëjë thujna mal, mal Mal i jëtë E qka do më dhënë malë në gjuhë në arabe? Anim Të le shtremt mali Qështuti, të këshirë malin tanë Mbejt të shtremt Apo E kanë dhënë djetarët Këtu a ka qërtim për kjabin që I ka që zonë Dersa e ka një pinga me sëram Jo, pëse Oshë nërmale Njeri me lip hakin e vet Haki e mështë më, Për këtë arsijë Ka zbitë Allah u lich Qish me drejtu parën Se parja qish te malë Por një dinar n Njëri me thonë, pëse vëllat që në shumë pluhën për parët E tua O të mijët, ja. ja Kur janë të mijët, janë të mijët Andaj, kam vrejt me që pluhën me hak E para E dyta, kanë dhalë e, e ka përdor i sharetin me njërës të meqëm E që shumë mundon të nejve Që do më dhonë i sharetin? Tho transmitusi, fe e, shara, fe e u me e i lej I ka bo me i sharet Gjismën, leja Edhe kjo është vlejra e kaabit që minjarë e ka kuptuhe apo për shembull ti e ke di kujt ka konflikt apo s'i janë të mundur vesh, do ti i ban me işaret, ai s'e kupton. E muslimani dhe Zot do të më kupton me işaret. Andaj kanë dhënë detaret, janë pajtuar se në Kur'an ka işaretet. Në Kur'an dhe Zot vijnë diçka, disa tekste Zot janë bëje, mos bëj. e bëj. Ja peçekat, bënda çekat. Për shembull, fali pesë, fali pesë vak. Kjo shko këtu a mbani işaret, jo të ka bëj işaret, ka qalu pesë vak ti kia. E qka është me i sharet? Me i sharet, cële është? Me i sharet a kur Allah u Gjiljë Gjelalu donë ti me bani diçka, po zdonë me të ba farz. Abo, donë me bati një diçka, por nuk të ba në farz. Jep i sharet. Qysh është i sharetit? Thotë Allah u Gjiljë Gjelalu, duke e nëzit konfliktin me e shuit mes burit dhe gru, e qka thotë? Abo, وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فليس فيما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فاعفوا واصفحوا فضل الله جل جلاله انسى يبني تالاغرات پای پریکاتو ا جاو کنی ځان میچاین ات مهرین ابو ادر ده الله وجل والا ا ده ا کې ځان مهرین tash e kish lua pa e prek thod Allah وجل والا چا دوت مبا Thot, me ja Me ja dhon gjysë mën Apo, mirë po Mirë po Mirë është me shlupe I thot, grujës, mirë amës me mërë të këta Së të ka mërë a i burë është, tamam, të ka bo merin po Sin i pajtu, sin i martu As se ke po, as se ke po, as se ke po As se një prek, lërgoju Tha dhau, gjellu ala Walaten sa ulfadhuleve i nekum Mos haroni se është mirë njëri me bo mirë Mëse arro se jemi musliman Abo, njërë një përqemë Më di thuti, qëre, hak e ki qëta Po hak është edhe me eshlua Qështë do të dhvim të njëri, i cili ka mëra njëri Dhe përgjë mësa me kanë zitë me falë Njëri me e falë Andaj, isharet jo shumë në nësi Isharet jo shumë në nësi jo në Pse disa gjëra kuptohen me isharet E kja bi minjarë e ka kuptohen Ka thonë leje gjysë mën Abo, edhe pasaj përgjë mës pjesën tjetër. Po ta shlye borxën se ta lirova. Jo nëse njëani gabos 500 euro borx. Edhe vinte të të deni dietar apo të aiç ka xhigohen me librin zoti, e Zotit xhelex xhelal. Edha ja zbrit 250. Tash hak e kaimi kthi 250. 250 ja ka ja ka largu. Kjo ka qenë për trajtimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në në gjykimin mes të atyre që janë hasmruar në mesveti. Tregon Aisha rarja Allahu alha, adin që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Musimi, thosë e një ditë prititve, i niti disa zona për nësëm të ngritur, e kanë qitë të hasmuruar në bërgjë. Thotë, njëri i thonë të tjetërit, e këtër nuk kanë kalëzuhë, gjithmonë, kur ka pasë dhe një rast, që dikush ka bodë dhe një vejpër, që të senohët, trasmetusi e psheja të imërë dhe kjo do të thotë është pe begatis të mëdha dhe mençurisë lartë të sahabeve. Se po ta kalzoi një mësimin, çka ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush janë ata s'është më nevojë, njerëzit pe sahabeve. Çka arpi ti kujtëll pe sahabeve? Thot njëri i thonte tjetrit, "Liroma më pak borx, fal më pak borx." Edhe jam japom pak afat, mos mashtro ngjo. Apo tash kanor dy veta. Tu rrok borxin këta më? Ki ka thon, "Liroma më pak. Zvrit e për i borqë po, Dhe këtu ka thonë djetarë se lejohet Mi thonë një riu Hek ma pak borqë Nëse e ke morë për shemë u dikuj disa euro Ki drejt mi thonë A ban ma pak no, së po muj Po du me këthi borqën së po muj Edhe i ka thonë Bo pak ma i but me muë Lem pak afat Nësum shtrengoh Edhe A i ka thonë Pasha Allah As ma but As afat nuk shti As duk ta liroj Dhe ka bo pejnë Allah Dhe ka bo pejnë Allah Ka thon Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe ka thënë: "Eynel muta'alli 'ala Allah la yef'alu al-ma'rufa." Kush është? Ku është ai i cili bën bein Allahin se s'bën vepra të mira? Apo tash ai çka ka marr borx pitholli. Liron me pak, shloje pak. S'po më me e kthi. Ki ka vobe, jo vallah, s'ka. Kthem borxën. Sa e hitës, a, fat, ka nda hiç nafat, miliha. Qetar pe mësam ka do qallon. Tu ka ardë sa të spi trine se ky njeri ka qenë më i miri? Po nervoz ka thon vallaj berë borzin s'ka. Atë i ka thon më thon, "Ku është ai që pra ka bërë se s'ban vepra të mira?" Por ai ka thujë sigurt, "Kërkesën e palës tjetër, këto vepra e mira, më jashtë lu borzin e veprën e mirë, ja shlu borgjën, e mirë e falkejt, më fal këthe, është ala më veprë më e mirë." Atë i ka thon pejgamberi alayhis salam, i, ba, i ka thon pejgamberi, "Unë jam Rasulullah." Atë, "Unë jam Rasulullah." Ka thon, "Lët folë çka dëjë. Çishta laj ajo ne pelot?" Si doje ta shket Apo do me a falgjismën I cka doje Pse? Se ka intervenu Muhamedi sallallahu Palli sallam Andi ka than hu, hu, Le taloje ta shkip kundërshtarja Qish doje punën Pse? Se përmësëm ka than Ku është ta i qka ban të be Se se ban vej për në mirë O shumë në nësivëzër Në hasëmëri Në kundërshtar Kur dikush ka Nënë ka zank Se është një një më shkoje Vije për të peni E ti fole këti pak shlo A do të shlo pak sepse nëse nuk shlohet, vëllazë, nga dy palat, vështirësh më bëjtohet. I kërkohet cicële spall me shluhe. Andaj pejgamberi Allahu salla dhe sellem tha kush po ban mbën Allahun se s'ka më bova vepra të mira. Çiko si e ka, andaj ai kujtoon në fillim. Ai kujtoon në fillim. Kur thash pejgamberi salla dhe sellem, me çka i kanë drejt, kit çeto gjenerata breza të mirë të muslimanëve, brez më i paicisë. Mezni paicisë, cilë paicisë do? Allahu dhe dita e logaris Allahu dhe dita e logaris Kadalve, kush është ajë që i pe përmenë Allahu për me bokeq Kush është ajë që i pe përmenë Allahu Se van të mirë Dhe dhe tash njoni me tanti i kështu Që e mo, ti jenë gatru në diqka Edhe hake kije që jenë gatru Po edhe s'po ta jabin hakin Dhe njoni dhe të përirë të Allahu Allahu më të bajbej Leje Dhe dhe këtu bel, delpa Sa është i madhë zotit e tin zemër Qëtu delpa qështë delën pa sepse aj borë që ka të tranu haki jo që ka të tranu kur të bijet me emrin e zotit ja, thujt, emrin e zotit ranon shkoj haki a ba, qështë konë haki dhe zotit e qëtë hakin të në peshore edhe emri Allahot në zemrën tane në peshore në zemrën tane cëli ranon aj që ka e ka imanin e fort emri Allah ranon e fluturon këta Aba, a ba a doj përën samë shpesh ka than dhët dite në gjikivit fluturojn Ka thënë Alejës Raza Vjetë, lej, lej, lej, lej, në peshore, një në natë Edhe vendosët, në alë në peshore së tjetër Provoje Provoje në peshore Provoje, ka gjujt në të letë në ta Edhe gjujt ka që të ranë, në të ranë E gjujt në peshore, ka të tjetër E kur të nëshë në të ranë, në zemër E qka ka të muslimani, maran, se sa Allahu po të përmeni Po të baj bejnë Allahu në gjelë i gjelë Andë e thë pengamë së imin ja u drejsoj saubia, Ukraina srolla. Çishta laj, çashtu, çashtu e lan. Këtu vëllazër ka shumë rëndë mësimeve, ka nxjerë dietarë i shumë multëmat të mësimeve, porse nuk e mundim mundësinë, të gjitha do ta bërmë vetëm cilën vëllazër ndërmjetësimin në emër të Zotit, o shumë i mirë. Ndërmjetësimin në emër të Allahut xhel xelal. Ana pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vishin nga së shumë kohëve zë tash po i marr, po i hazoj shumë për rasteve. Kur vinte Dënihar burrë gruaje, Hasem, ja Roxsa da kështu jo kështu edhe muda çka i thon të bëjmë sa burrave kujdesve kadaleve se neën të Allahit ekë bë hallall shqipto neën të Allahit ekë bë hallall kët gruaj të gëruaj të hara me kë pas gëruaj e çish neën të Allahit po me ni çam neën të Allahut neën e të Allahut me meher me kujdestar e kumba kët gruaj e hallall tash për mosam pse përmendën neën të, të Allahut se tash a ki kujdes nuk ka me tash veç hak i jot këtu edhe hak i saj hak i familjes Allahut Neymari ti ja aq e mor por me boha hallall. Kjo e madhe. A ke palti për shembull? Për shembull. Ço ta kuptojna. Ti e marrni një njëri për me ta sosni punë. Ki problem me njëanin, me ta kryeni punë, skit ti shumë pesh të aj, vjen në teatër ka pesh të aj ndërmjet. Apo, mshit. Edhe ta krym më punën mshit ti. Apo, edhe pasaj ti rrokesh me at. Ai ndërmjet i thot, ka dalë be vllai mos më qit më oposi të keq. Ka dalë ose ti mu morën mes, s'tas po mëcet pozit keq, apo, çikur plot me njerëzve. Apo e shkelin fjalën se kanë gale. Shkollot ti dhuj babgjishit më jape çikën mua. S'ka thoj, aj s'ka problem. Mosane, ah mosane i thot. Unë mira na vesh me grujën. Ka dalë burr. Ka dalë burr, se fjala e burrit ajo është më e madhe. Apo, e ato do të na vesh. E pse s'u morë vesh përpara? Është më bashkë prik Allahu unë jelona ku tani fjalën. Çka thon dallaj sallallahu selam. Ka dalë. Për mërë Allahin me të ba halal një diqka Pas taj A haki jem, bëq haki jem Drejta jem e kësë merat Kujdes Kur të bajt diqka një mën të Allahu Halal E je musliman A da shikohet ka dhënë djetarët e, Me ndërmjetësu në emën zotit Të njës ka janë asë mëruë Kështu pan të pengamberi sallallahu Aleyhi vësallem Të regon se Helibni Saadi an, Se njit për ditve i vindis Se sahabi thonë një ja, rësullë Allah Mahala e gj Quba kushakon në Hajj-un Umra e ka vizitu këtë xhami, xhamia në Qubas. Fat kardhas me duzi ka thonë janë rrok ja Rasullullah derisa janë t'ujunit me gurze. Apo et tash se thonë janë çish besa sahabat, sahabat janë god njerëz. Janë kanë njerëz. Ona përmand Arabt janë kanë njerëz që i kanë qju hund për pak e burzhon. Edhe këto i ka drejtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kur i kanë kallzu peon sam ka thanë sallallahu alajhi wasallam: "Izhabu bina nuslihu baina hum." Hajde shkojna i ndrejtëna Hajde shkojna i pajtojna Shiko për mësën të të zërë Ke truni i ti Shpirti i ti o si lërët Ti pajtojna Shlo për mërë Hajtë së Allah Hajtë se ditë në kja mejti të merë Hajtë i takthenologje Shiko Kit, doon Boshti, orbita i për mësën të silët Fale, leje, ndrejtësje, pajtojje Se, ujtise Qështu që e qështu e qështu e qështu e qështu e qështu e A nuk shlela pej për hakin ton E lusme Allahun që Allahot naband me moralin e Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam Gjithashtu, pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi vësallam Ka gjikud dë njëherë edhe mes hasmive Po ka, ka, ka pas rast, rast ku hasmi në mezveti Këndër shtatë në mezveti Me qenë janë e për tëre familjarit tina Sikur që i ka ndodh, Abdullah ibn Zubejrit Sikur që i ka ndodh, Abdullah ibn Zubejrit E Abdullah ibn Zubejrit vëzër, ës Halës, Muhammed e Salaselle. Të regon, Abdullahi Nizubejri, thotë se, i në konë Medine, thotë edhe une e këmë pas një bache, edhe një, që ka dhe qërë, një burë pi Medinazëve në sarre, edhe aje ka pas një bache. Kusho që ki? Nuk i dina. E kam brojt, ja kam brojt e me. Që, kjo dhe qëro, maja e sahabu, këta nuk e ban pos njerime, pos aje cili tamam ka njër zilë këtë madhë. Kusho be që ki? Ka Thot, une, a bulla i më një zuberi Gjali halës, pengamberi, sallat e sellim Thot, e kishna një bache Thot, edhe, a e kish një bache Thot, edhe, i kishmi ato kanalet ku vikë e uj Thot, e uj vikë e ka unë një her E, e ujitësha unë e pasën tejmë E pasaj a shlojisha Kojshijës Apo, sepse haki uj qisho dhe zër A qka mangat, i qatijat Apo, thot Edhe një dit për ditve Ky buri prej kojshive të a bulla i më një zuberit i ka than uh, ma le pak dhe më than ma shpejt të më vjene uj, më së mandal shlemën pak ma shpejt Abdullajt një zubejri, ka than tamam më në e krytejnë, më pas në i vjen vjen të ti, edhe kanë shku të pengamberi me e kryme sejlem në të gjikoje pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. e kër i ka tregu rastin i ka than për pengamberi ka than o zubejr u jetë e bachën Pasë shloja kushijës tanë, po mëse marrë këtë hakin, ujitë jo dërin fundë, dërsa ta shifë që të e more këtë hakin e ujtë, shloje pak ma shpejtë. Tolera pak, se ti je zubejri, Abdullah i më një zubejri. Ja, e këtu dhe se shaka, se ka shlupejnë, e, e ka thirë për me shlupejnë, për nga më berisë e zëllëm, zubejrinë, do më thonë, jalinë e halës. Atërë, u ka nërvozu këtë jetëri. Edhe i ka tha njërë, rësullë Allah Pithu që shtoh Vecë pëse e ki gjel hadha E që ka tash, ki ka menu që ka hip Në nërvozu Shta dhëtë i bëni Hajar El Eskalani Edhe i bëni Abdul Berri Edhe i më më nevoju I është falë këti sahabijut Kjo fjalë, së u konë nërvoz Në nërvoz falë në disa gjera Nërvoz falë në disa gjera Pëse, së konë Së ta shaj e ka gajlë në uji bëqja Edhe i ka tha njërë, rës E në këneb në ammetik, a mështë pëse e ki djelhalë dhe tash përthu qështoa. Pëse së përthu qështë qështë tash une. Edhe u ka ndru në gjyra pengamberi së sellem. Se kjo dhe zeshka i bje, tash ti e patëlejtësishë të të gjikua. Se e ki djelhalë dhe ketë. E muë më kive shok. Thot fel, te, te, te vajhuru, jundru, jundru beri, <laughs> dhe të leua në veçhu Resulillah i së sellem. Ju ndru, ju ndru qërja pengamberi së sellem. Qështë përthu Zubejri e ka hak ujën i pari Ujë i këti e njëherë Unë po thëmë Ujët e ma shpejt Shloja këshijës Të është tipë më thëmë A përse këtjel halëja A të eri tha për e më sëramë O Zubejr Ujët e bacër Deri sa të gu, gufuje Me edhe komplet hakin të është Ja po Unë e i thash Gjallit halës Shlope Tipë më thëmë A vëtë se këtjel halëja A të rapodo me hak Deri në gjil po, ujet derën fund derisa dalë uji te te murri aty pastaj thash loja shikollëzë kur i, i ngushto ot Muhammedis sallallahu alaihi wasallam thot Zubairi un mendoj shikollëzë sahabët janë qenë shumë precizë Allahu nam të sofme kanë në rrugën e tij o Rabbul alamin qoftë un mendoj se një ajet i Zotit ka zbrit për çiftin e këtij nuk ka thon 100% vëllai tu sahabe sahabe keni po njerëzit sot Rokët me dikan A tje, qajtore Rokët me dikan gjami Polemizojnë përdo një mendim Sa qkojt e shpia Cëllia jeti për shtatët bektina A i do kja fir Ka dale Allah Ka dale Allah Se së ta ka va Allah i kuranin ti Me gjujt me gurin njerim Kse ti asë më ru Ka dhe ke veti Qe e ka qatë tefsirë Qatë kuftim Qish lull me fjallën Allah Qiko zubejri Thot unë mendoj Mendoj Se dijun e sigur të anë që shto Se ka Allah Ka o pengam Tha unë mendoj se një ajet Ka zbit për qiftin e këtina Cëllëja është ajeti Në surën një sajti 65 O të Allahu të barek jo vëtala Fela wa rabbike laj uminun Hatta ju hakimu kefima Shëgjara bëjde hon Këtë në Allahu gjillu ala Jo pasha zotin tanë O Muhammed Ata s'jan musliman Të vërtet Deri sa për hasmorit e veta Tit gjikosh mështë tëra Apo ja Thumme laj e gjidu E pastaj Mës të njën ngusht Pjasaj shka ti këtë gjikue Abo, ke nuk e letë, vëzër Ki sahabë u kanë, u kanë nërëvëzu Ka thëmë se e ki gjelë hala Shqio, vëzër Mirë po mësat nuk tha, o, kja ferë Që ishbe muti, po më, më këtan lafi Thot i mam nevoj ju I është falë ti sahabijot Sepse njeri kër e lip hakin, habitet Ka haru që ki ka për nga mark Kësë gjikonë me patrici Abo, anë doj kjo shpesht nëndohë, vëzër Ty e thosh çu është ollau, në çu është ajo. Aba mos a njeh çu tani. Oja do që atë më shoh. Ollau oj sa sa di të rësua as përkti, as përti, i, I dhashë njanit rast konkret, për pasuri kapitale, për mi doga kapitale. Çath ard puna, thash ollau, skemi mi kthive mua parë kti na. Se udash kë njanim akti i parë teatri. Aj atë shpolimizante, sikur mua më i dha, vash, oj, shetimi dhan mua. Kti i dha on. Habitet njërin apo, apo i falet. Pse i falet? Se habitet njëri do të hak i japse. Atë kujton xhi Hoxha, kam i morr para, jo bën të kës, kam i morr para. Ku më vjen të xhikohet. Ki, kti ajë para. Andaj i k ja Andai, thot imam Nehu i, ja falja Allah, ja falja Allahu Allah dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ti njeriu, se nuk e ka pardme Izubedi. Mirpo këtu do të ka kursim. Cili është kursimi? Që njeriu njeri, ket kujdes të refuzimin e ligjit të Allahut xhelalul. Andaj vem sa të tha, po. U jetë falërin fondash. Çe hak, çe hak është kjo? unë tolerovat të nuk e more tolerimin të i sa dhezër për këti aditit ko shumësime djetarë kanë gjerë një barkë të mësime të satë nuk kemi mundësi të gjitha me i përmen aditit në kanë gjerë një më më buhariju dhe më muslimi mirë për po primësime që i kanë gjerë djetarë dhezër që neve na, na duhen cilë dhezër është njerëzit me pozita me nam përshemur tjezë e vetën ma plak ma të urt familje madhe edhe kini hasëmori Cilë roli njëri të pjek, cilë roli njëri musliman tamam. Kur ka, tenasvan Allah, vallahi sa familjet i din, familje sfed, sflet vla me vla, sflet vëlla me vëlla. Sflet djallë me nanë limroste. Vallahi tash ajo çish mungon është më sipër fol nanës. U ka bëthe që ka vla i vallai çetër ai padreti. Çiko? Nana vet. Po çe u ka bë? Nana vet çu ka, ka më nduhet. Apo Duhë t'i më s'mi folë në në stane Dhe Allah i nuk i folë E pas taj Hoxha pranohet të gjërimi E po pengamberi se se më ka thënë Allah i si pranohet Vepra të atërët e cilat nuk flasin me familjar të vetë E nana E baba E vlavi Me gjithë e djetarë kanon S'pranohet shpërblimi A borgjën e sos Borgjën e sos A ma shpërblim s'ki hiq Sa më s'mu dënuhet A ma në akira të edis A ha kja i ma Qëshin gjë Shlom pe, andë i tha pe jonsam zubejrit Pse ishte zubejri ishte njëri madhë Me qështë e kështë gjellë halle Po me sam nuk dhull me he të gjikup se e ka të gjellë halle Tha o zubejri Mëse merë, këtë hakin shloj e pak Qështu duhet më konë njëri me nam Njëri që li ka pozit Jo njëri me pozit, më rogë për gjilpan A ba, vetë se haki jem Po ka dalë edhe se ti ki nam Nuk ti ki nam, njëri të këshiri që ka për bante A ba Nëse ti tazojnë, a i e maj plak A i e hoq, a i e djetar A i e afëz, a i e imam Edhe njerëzit të shokin të, të rok Për një dina Thaj, Po ku me ati imam dhe ke këti? Ku me ato të vlerë e këti? Ku me ato që ke e një pengamberin sa në selëm? Apo i e plak, apo i e haji Ku me ato që i haji? Ku, ku me ato? Apo, andaj, kujdejt dhe Si fol pse? Se një dhomë së më ka dhanë muë Për që shto A do në një mëdhat, ai jehudia hocë, s'edh se, se nje ti, ki ki muslimani i madh. Ka jehudik që ka musliman, as nuk fala das gurgja, e jehudijaj. Ku e di diçka e jehudive valla? Ku e di diçka e jehudit? Andaj ki ki kujdes. Shiko pe mësamta Oxhubei, leje. E dyta vëllazër, kjo është ligji i Zotit. Nuk e merr dikush tolerancën e Allahu xhilwala, edhe pejgamberi s.a.s.l. me refuzim vetëm se i vjen më shtrënguam. Jo no, më atë. Kjo lëgjë i Zotë i Gjelluala Këta e shojmë në Kur'an në surën e lëbëkara Ku Allahu Gjelluala në të regon në rëfim të Benu Israelve E kishë vra njani agën e vetë E ka vra agën e vetë Edhe e kanë zirë në dhe Edhe kanë isë me kajt agën O, oh, agja jam, kushtë ka vra Që njëri dhe zeshka pa? Që shka pa njëri E ka vra agën vetë Ka dalë në rrugë Kushtë ma ka vra agën e njës me kajtë Kanë mbredë Ata Edhe kanë thonë, shpetë mësaj Në më pëngamberin kina gjallë, thire mësaj Edhe Allah u Gjolli ka thonë, thuju Le t'aprej një lopë Le t'aprej një lopë Ata, jë kanë, qështu Të maru, në shalla si siena pëja të të në O shpesher në gjajnë Vepra tona në bitë e Israili Përshëta kur anja imbushër me bitë e Israili Dhe po, a e dhe gjallë dhe zë shpesher Kur anku le zohet Ja benji Israil Ape kuftën ku shenë k E Allah u tha Inna Allahe je murukum Entedh bahu bakara Allah u tha Musa i po ju thot Prej në një lop A, Ato i tha O oh, Musa Po qëfar lopem më rëkësherë Se njeri ka dek Ti thuti për nga merit Kemi ka dhush Ashtë këj spedit që ka dek Spedit që të të mesos punën Qëfar lopem e tha Sos e punën Po i lopem i shkarën Për mesos punën E ata tha E mirë Masi pësos ka punën lopem Qëfar lopem e vlo me prej Qëka i tha Atër tha As shumë plak As shumë të re Atër tha Ja, la, që fanë gjire? Që fanë gjire? Ha? Sofra Ha? Dver Pastë të në dver Në drishoje, të drishoje Kër të akshirës të taknosë sinin Ja, tha në la, se di nga qka? Atër tha Një lop As të plak As të re E ver Me taknosë sinin Shkëlqen Spranon me kulot Spranon me punuë La dhe lullu Të skilhart As është e nënshtru me letë Apo, le ashtë jetë e fija Ska aty shenja një shane që e, e dëmtojnë E njëni vështë që ajtë njëni kishë posë një lupë Edhe shkoj një kërësh i tha I rave shkelën fukarolokit Se, tha këta e kanë farz me prej lopën të tëne E ti tha në jashmimi sa dushë se e kanë farz me prej Apo, po, tha qitë në më vakë Sa kjilë i ka qaqë ari Qaqë altan Thota du lajmë një abasi Thota du lajmë një abasi radiallahu anë Lopën e parë me pasmorë për në fillim, mirë në në thikë, e kishin sës farzin. Qëfare, tek, si, detalët? Paguje me altan. Për mësme paguit me altan, nëngoj e minjarë Allahun dhe pengamberin sëselle. Qëka i tha zubejrit? Shlopën. Ki tha gjelhavë dhe pse kia, e tash prit, kut, kut ta shprejtë, ta shkuta ujit e ki bachën komplet. A nëve zërë, mosë i refuzo, lecimët Allah u gjiluala. Pse, se po i refuzove, të ranon Allah u gjiluala. Allah, zdo me të ranuë, me përmenim, njuma, ju allahu zotë tranuë. Na përmendën Xhumo. Juridullahu bikum li yusallahu do let me ia u bë. Ama ai të mor ti let? A të modlet? Naqlet në Allahu Jella, Jella fiulla. Njëri përmendën, detor kan thon. Çish mungon dhe mu kon let ro dit Ramazan me agjëruar. Njëri thot vallahi mos ma agjëru ma leta. O ai na të fol në raport me xhenenim. Ajte ajte ditë. Ne ai na të fol raport me xhenenim. Ç'i çshtosh? Ba ne kështu. Në xhanam ka thon pejgamberi s.a.s. 1000 miksai dhunjaja 69 her doza e shumfishume e xhenemit. Tash po drejtiu ne këtu. Nzar me i këtu. Sa nzat, sa ado më dozaoj. Hipnalt, shumë nal. Mir. Xhenemi edhe 70 her manzat. Allahu ufot. Me hin xhenem edhe me ninut rro ditë t'u amalet. Apo, mirë, kur e heq xhenemin normal si më sinuam malet, ama xhenemi si un e heq ti u që gjenemi së nëhek Andaj Allah u dha me hinë gjenem edhe me një një të rëdhë dit të da ma let me një një të rëdhë dit që e shkoj Allah shkoj Allah u dhe në dhus me Allah ta banë kabul për për nejë dhe nërën për alemin sepse në gjenem a shumë dhe të zëroj dhe Allah Andaj mos pranimi i letësimeve e ranon punën pranoj i letësimin Allah subhanahu vë të jara Kjo ka qënë për asa që e kanë zhë Pengamberi së sellem Kur ka gjikuar Në rasët ju ka ndohë Para se ma artë Pengamberi së sellem Si pengamber O shemë të regonë Ibn Hujur Thot uh, Kam qete pengamberi së sellem Kur kan artë Dë njërëz Dhe kan artë Të hasmu Njani I thonë të Pengamberi së sellem Për tjetërin Ja Rasullullah Që kjo toka është e jemi Në gjahiljet Ki ma ka uzurpu mua So kanë ma i fort Që i që bojnë sot Abo del piktu. Selallahu Allah, se un e çështori njëj. Unë e kam njërin. A njëri kam e dej vallallaj. Vallallaj kam e dej ka njëri kuk ku portitish që me dal Allahu. I kanu zhurpu tokat të muslimanëve pa kur farhaki, pse vetëse e ka gjejtë ai njëri dinjeri, po çish kanë me dal para Zotit xhelal. Apo edhe na e kenë nivor hazan atje. Apo andaj shikoni sa e ka kërcnuar pejgamberi zambjeri i cili u zhurpon tok. I tha ky njëri tjetrit, "Aja Rasulullah, kët tok është e jme na. Ky e ka Ama këta ma ka pasmorë parase me arti Ata rritha për nga më berisë a, a ki argument A ki dhe një dëshmi që të kajote Tha jo s'kam i arësohu Dë që kjo në të kajim Unë po thama të kajim e kje e di Ama dëshmi s'kam Apo njani shkon e ndrejshet i dokumentin falc Tho të qudil pi këtu Udo më bësë në tok temeja Ki kam u qështin skofat Apo të tokave të ka ble A i thot ja unë që e letrë në kë e kamu Abo, bensam, aki, aki dëshmin, bejjine Aki di shka shka e dëshmonës ato ka jote Aja di di kush që ato ka jote Tha joja Resulullah Atër e tha Melisa Law Ose ki fakt Ose e thirmi të akuzuarim Ketë personin tjetër shka e ki për para Edhe ishti me bëbe I thojna Betohu në Law Se që nuk o qështu që shpo thotë të hasmi Atër e ka tha në pengamberis e sellem Ky shka e ka lip të okën Atër e ka tha nja Resulullah për jetë ka këtira Çuqi kamë bobeçi. Ështoka vet? Apo nuk ka tokë vet? A tharika tham penga be resulallahu alaihi salam kur e ka shtime u betu ktaj ka thon veç pak. Ti, domthon ban bein allahum se toka është jotja apo nuk është e kti na. Mirë po pas ka thon para se me bobe ngë ka thon. Ma niqta'a ardan zaliman laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kush e ka marrni tok pa hak, ja ka marr dikujt. Ai s'ka dëshmime të kallëzu se toka e helja. Ka thon pejgamberi alayhis sallatu selam, e takon Allahin, Allah ja i dhënun me ta. A ti s'tasë diu shumë. Hadith jethë ka thon pejgamberi alayhis sallatu selam, thon ka ardh se i ka thon këtë kadal, kadal më zambambe. Para se më bë bë dëgo, kush bammbën Allahin, rrajshem. Rrajshem asa njëri bambe rrajshem vallahi. Vallajja jemi a thot, ai e din vetën e vet, sa e vetja. Wallahi ka thon, hiç pa thon. Allahu naroj gjuhën tona ya Rabbul Alamin. Ka ran kush bam be rreshëm, që t'ia marr vllavi të vet, parën apo tokën pa hak. E takon Allahun duke qen ai dhunshëm me ta. E ti s'duj tash ka kon merra. Ata ra kaon transmetim se ke i ka thon, e ya Rasulullah, nëse ja la, po do tash deri tash e kon pas, po nëse ja la, është e shlojë Ka thonë, ta jepë Allahu Gjelluala Gjendetin Ata ka thonë, këtë është e tina Ata li ka thonë, këtë është e tina Ka thonë, Allahu të bare, kjo të nësurën Në surin, nisa, aji të 7-7 Inë në ledhina jeshtërune bi ahdi Allahi Wa ejmanihim themenën kalile Ata të cilët Në emër të betimit të Allahut E bojmë bejë Allahun Mi mordi sa pare I ka kërstu Allahu Gjelluala me Me, me gjena Kjo ka që në vetë se në ka përmejnë djet dhe më than, pengamberi së sellem, kur s'ka pas dikush dëshmi, e ka fut me bo, me bobe. Gjithashtu, prej, gjera vësat i ka gjikuar pengamberi sallallahu aleyhi sallem, është se pengamberi së sellem, e ka vendos një bas të gjikimi, dhe zë gjikimi, gjikimi, ma në mënë ta. Më bo me mësu Kur'anin, me më mësu hadithin, me më mësu tërshëgimin, me më mësu qëfardo ilmi, më bo doktor, që doko? është ketë ma e letë, sëmbo djikat. Ka thonbe nga bej Allahu sallallahu alaihi wasalam, djikatat janë tre. Dy në xhanam, një në jennet. I parë që kanë jennetuljo e njev hakin dhe djikon me hak, kjo është jennet. Dy të tjerë janë në xhanam. I, I dyti, kush ka në xhana xhanam, vetëm i bori jennet. Kush ka në zjarr, as djikat, nuk e njev hakin, djikon pa hak, xhanam. Kush ka thonbo bo djikat pa dije. E dyta. I dyti kategori Njev Hakin, xhikon me të kotën, injalën. Andaj xikata vjen shumë e madhe. Xikata shon, sahabët kanë dhan. Harpi plot di sahabëve. Me mlum thika, me mjujt me thika. Ësht më e çajit për mua se unë më i dodi njerëz që janë për laj. Pse ç'i dhom beti Hakin. Çish çish tuna, unë e daja Hakin. En kët frikëdhëzër, i parë që ka nxit kët frik, është Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Athejë ka dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Ummi Salama gruaja e pejgamberit sallallahu aleihi dhe sellem thot një ditë bre ditëve i, dit i, i ardhnë do hasmi jo të pejgamber në mesveti pal e asmruar dy palë asmruar te pejgamberi alei sallallahu selam për ti partigjuam e pejgamberi sallallahu alajz e, e vendosni rregull kjo rregull më kat këtu më shumë do të jenë hadithit atar e pejgamberi sallallahu selam I tha njërit, folti, e ngoj. Folta të ishtash, e ngoj. Në regull. Atër ta pengam bella lejtë sëllatë dhe sëllam. Inama e në bësharun. Unë jam njeri, tha si ju. Unë nuk jam Allahu. Unë nuk jam Zotit. Unë se diga i bërë. Tha, unë jam njeri, si ju. Ka than, ju po vini të hasmuruar të une. Po përlani dhe po vini të une. Pase ka than. Fe le alle ba'dakum, enjekune eblega min ba'din. Po përndodhë shpesh, Njoni pijuve, po dim me fol mami se tjetri. Shikoj, po ndodh që njani pijuve, po dim me fol mami se tjetri. Fa hasibu anahu sadiq. E un e logariti sa atu fol drejt. E ki po disa njerëz. Tapsil, tasill, ti thu mirë pa valla. Ajetri an hak, zgjime vol. Ti thu Allah, akibet i argument ku e di valla. A e hakoj? A i disa njëri Hakin ajo është i ndrejt Po së di me fol Kjo ndohë shpesh edhe në familje Apo në familje Po shimë njën e ko gjuhën e madhe Gjuhën të mon Trept E mun me vjehër Me vjehër Me nan Me ba Këti muna jo Ty kur shkoj shtu Ty e shese Aki këneja Ama Me gjuhë Edhe anas jeltas Edhe anas jeltas Sa shpesh Nusja an hak Reja an hak Po do ju, mos folti, e tut. Ai kujta tuta si del lafi. Apo, andaj Allahu jale dëshminë gruaj se ka po di, pse? Se vetëm i thon pak, mos gaba pa me fol, apo. E keni pa kanjar, shpesh ti, çish, a ki banu se gjithon. Fol, fol. Apo më me gish kështu. Do të thot fol, fol, hajde folti, ka dosh apo domethën. Do më të psit di bot më gish kështu. Do të thot fol pa çfarë mos anena. Edha e thotani Beani, tamam. Do të ze në babë që sojmë bozo lom çao. Andaj ka i tha Abi Mesudit pejgamberi sa sel kur apo të rreshë tonë i shkoi prapa dhe i tha Allah ja më fort se ti ku të, të, të kape ti e ke gjetë tash e ke gjetë a ke gjetë po ti bani shkadush po te zoti kur dëshollot te zoti andem mosha mosha mosha dal di gjua në le, lele të fole ti fol shlir Allah keç çka i ke thuj keç çka i din thuj çka është hakin tan thuje pa ranuti kan po hak ska ai se çka tha Ali sallallahu alajhi do pi Juve po din me fol mamir e un e emanoi se o hak Mirë po Dë janë tash Tha alai salatu sëlam Fa aqdhi lëhu bi dhalik E unë të gjikoj mbosa së shkaj e ni Shkaj më fërën ku të adhi fak Ti e rru Ku të adhi për në të zhë li alak Shkaj di gajbi Tha unë të gjikoj Qësh e ni Fa men qëdajtu lëhu bi haqë i muslimin Fa innëma hi qëtëratun minë në nër Fa ljekhudhë ha A ou ljekhudhë ha Tha alai salatu sëlam E nëse unë të gjikoj A ma të e dhe Se ka gjikue dhe më dhënë gjikatë Si në këtërasë për nga mberë E di se E mujta me goj, jo me fakt Ta të përëmësam Unë je e jap Ka thamë anë dhe ta di Nëse e di a i shka s'ka mujt e, Me mor hakin këtjetëri Po kje ka fitu me goj Ka thamë nëse e di se haq është hak Ka thamë unë i adaj të cokë zarmi Si dojnë e të amorë Si dojnë e të laje Se ka në dhënë djetarët Sepse kur del para zotit Ati nuk i shkën bëllavera Nuk thëtë Allahu qëllu ala Kasha vë kella vë subhane Vë të qaddesat esma'u hu Allahu ishtë i lartë Al Allahu nuk i thëtë robit A pëthu që i shdo të ja E të është ta gojnë edhe këtë tjetërin Kasha vë kella Allahu e qëtë gjikon më një Se i din krej Menqmet e tjashmet Ka s'ka shku me një Ka s'ka shku me një Detalin e detalit e din subhanehu Vë tjara A ndajta për mësëm K Me çkaj drejton të Shqita, une ka mënë si gjikoj Për jash për hak Ka mënë i në diçkatje Qësa hak e merte Allahi Subhane huetere Ka mënë si plat për që që mi thonë Ani vë dhe mere A përthu që i në hak? Mere A ma te Allahu A përthu që i mëjë fort? Mere A ma te zoti? Ani mere Ani dhe ta për nësam Unë i adoj të sobë zërmi Ani pësa të dukom pare Meri pare, meri Oma thjesht this is si janë tuat, lej vëllai. Andaj ta them sam, këto janë copë zarrmi. Si dojelet i mora, si dojelet i laje. Kë ka thënë prej, asaj çka e ka, e ka përmendë dhjetarët në në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi alayhisallatu selam që kur kanë pas asmori, e ka e ka përdorë përsëri të njëjtën, të njëjtën, të njëjtin hadith se unë e gjoj me ata çka është përjasht. Pastaj në fund masi i ka xhikuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ju ka thënë kështu: Emma idha fa'altuma ma fa'altuma faktasama watawakhaya alhaqqa thumma istahama thumma tahala. Ka dawnse ndodh që unë xhikoj. Etash ju prap ju jet diçka. Prap mendoni se si më thonë. Në rregull do të ket rregull. Çonë laj hakin tim. Apo po tash nuk ka porzi bash sa e kam hak. Spedi bash sakt. Spoduma spoduma onziar. Mirpo Ta shehë do mundun ka përzi. Edhe ky tjetër thot, vallajë do mundun ka përzi tash. Nëse ti di pal, thoin, po doja më shlupej. Çfarë më bë? I ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Munon ju me e kërku hakin. Ti li pa hakin." I thoi, "Ya Rabb, mos më ma mos më le ta marr posa çka kemi." Ja. Li pa hakin. I thoi, "Ya Rabb, mos më mundso më shtig në gojën tënde diçka çka haram." Do rëdhet pa isabe, halala kamota, e vërtet e ona. O ma ti atë dy, në jetën tënde, në lëkurën tënde. Se salla Ta përzirë Allah u jetën që kur mosu një markon Allah u në rujtë Sa njërë vëzër Një fetfa E lejoj thë aja tje në zvicër E lejoj kaj Aja të ka lejun zvicër atje Aja jeton si sultan a gjë Ti këtu shko flejt e banka a gjë Shko të i flejt pram bankave tje hudive Abo E mës anena O gjës pa japin ze qatë musliman Para se me të dhanë ze qatë i musliman Mosu tal me fejnë e zotit Abo Sepsa Allah u gjilëvala ka than ja ju, amenu, kullaha, wa dheruma, wa o ju a o thelnina aamenu ittaqullaha wadharu ma bqiya min ar-riba o o shejni tanvetes musliman keni friq allahut mos hani kamat esi mos doni me e boka te pun atar fadhnu atar dilni kashimua vot i dil kashi allahut kush mund te mbrojt per allahut mos me thane djohos hatse ku mund ka dalishin probleme aishka te ka than ti fetva me hani kamat provoje me e dhit m kamrimu krediti se kaq thon chela telefonin e mi har Minë një ardhëm qëma telefoni muhe Qështuja u bonë dhe gjërë Vallaj qështuja u bonë Ja lejon ka matën Ja lejon haramin Pasa e ku le tiri në telefon E ke kabu adresën Pse Tut ju allahu Tapejnë sam Vëte wakhaja Tha Lipnë e ju hakin Pasa i qka tha Dane maksimum qka muni me e po haq Pasa i tha Thumë te halla Tha ale i sëllatë i sëllam E nëse në jetë zhikë diçka Tut dhe dhe Bani një halon një një qëtër, që mësë dënoni asë një anjë në në kjërat Shkële zëmë, përshimu ti e kebo një biznis, i e da, në regull Kebo asë një hak, i e da, në regull Edhe ti e shëse vlavi jotë, s'podome t'i në hak Po Allah i pomenon se o e drejta vetë Edhe ti pomenon, da në maksimumin që ka munët Në fundë dhu shkële vla, nëse ka mejt një që ka pjesë e, e hakit Po t'a baj halon A ma banë dhe ti mu Allah? Shkële z As të izdjegës, as a izdjegës Kjo ka qenë prej, traditës e pengamberi së sellem Në gjikimet mes, mes njëzve Dë gjënë në këtë ras tjetër Dhe së në kanë nërmen Djetar nga istoria pengamberi së sellem Së në kanë zinë imam Muslimi, është prej rasë dhe shumë interesant Që ka ndohë më vrasje Se ka gjiku Muhammed sëllallahu Alehi sëllem Të regon Vail ibn Hujr Qëki pengamberi së sellem Dhe të kemi qenë ull me pengamberi së sellem Thot edhe e pa më njëri të arën gjami E kish lidhë njëri militar Edhe pe ngrej E ka lidhë njëri militar Edhe pe e pje Te pe nga mberi sësëllë Edhe e pruni Edhe i tha Ja Rasul Allah Që që ki më ka vro vlavin Qo? E ka lidhë për peni Për kërpeshi Që që që ki tha më ka vro vlavin I tha pe nga mberi a.s. E ka telte Ti a ke vro vlavin? Abo? Ti a ke vro vlavin? Edha i tha ke njeriu çka i thot ma ka vrarë Vllavin. Tha ya ja Rasulullah, "Qi se pranon? Uni ja bëj fakt." "Unë kamë u dishmi kam." Edhe tha, "Kimamin e ta pranoje, s'unë ja bëj faktin." Tha, "Nëse se pranon, unë ja bëj faktin." Ai mili aragoj tha, "Po e ku vra." Skollave, e ku vraon ata. Atëri tha pejgamberi sallallahu aleyhi وسalam, "Si e ke vrarë? Si e ke vrarë?" I tha, "Ya Rasulullah, i shmitom ledh djethe." ishmi të i punu do drum. Thot edhe, tu punu ati, e këni një pa njërës, tu punu, nga të më seta, që është tashtë, nga pëve ma shpet, edhe e gjunë me cikëll, në tullë, që shëndodhe njërësi, që i shkanë, subhanallah, rasë e ndryshme, shruj, shka më shrujtë, shka së më shrujtë, hoqë që i shkem të të të nejtë, mua beti ka të shku mirë, sydi pak një shka, a e shke pak vezër, veç kuria nisi pak pak to e prish. Edha jesh punë llah, edhe oni llah, edhe edhe ç'është, apo burrnia më ka du të kod. Atë i tha, çu kem tu çu shto, drumin të punua, tha më shloi në fjalë. Edh oni jaslova, ja? Sa më nervozoj, edhe, mora së paten, edhe për për e mora sapatin, edhe i më çova për prmas. Apo? Do, sigur nuk ka dash dash ta me nit, po e ka gjuajt kumitët. That, atë vditë. Apo shkojë veso sa pak i dhënë. Vallai të punu bashkë nga do punu. E ka vranë njërin. Ki kujdes o zot. Thuaj udhuh bilaimin e shetan drxhin. Ki kujdes joni thotë, "Ma kazan udhën." <laughs> e di pse ta kazan udhën, o vallai. Po nuk hihet me gjena, po ni zon me thudhës. A haj ça ka bërë sand ajo? Apo. Le e për nesër, kishira thua, "Ah tash m'i ftoft jam." Apo. Le e për nesër, le e mos nesër, le Apo, tha, e mos në mujve. Apo thodhe u vrojta. Atë i tha pejgamberit s.a.s.l. "A ki ti diçka?" dhe që jo dhe ka dash me intervenun, ta pështoje. Ka than, a ki di që ka ti me pagujt vetëm, a ki një cindedeve me i dan, me pagujt vetëm, ka than, ja, Resulullah, unë ka than, vesh pak pare, kam edhe sot teshën, i kam edhe që ke të cëpatëm, i shka e këmbram edhe ta. Së kam pare. Ka than, a ki, dykush me të pështu e, familiar, a kan pare familjar të tu me pagujt, gjakin, gjakin njëri vëzër, kër e falë njëri, është nj Nëse thot, zdu me mor hatë o një qendejve. Ka thonë një, jesullë. Ka thonë në e së një monë për më kërkush. Abo, kër e ka pa po që ska si, i s'ka mundësi, i ka thonë pengamberit a lejtë selatë dhe selam, ja ka kapat litarin, sikur ja ka miratu. Ka thonë mere, mandaj, ekzekutaj. Shkëla zë, haki njërit, është i ma. Mirë për për më sëram, gjithmonë, thashë punën me orbitën, që indra e ti ës Tu nisa i njeri Edhe e mora ta Shash për qërman atan Hak, ja ka vro ja vlavin Edhe pëtha po e gumbra Ata ritha për nga mesram Tu shkue Nëse kje e vrat Këto të dit niso janë Shikor Jetar kanë diskutu këtë mua bet Këtë në qysh nisoj kër kje ka vla Këtë nuk nisoj Kja të mor hakin e vet Qysh e nisoj Po shemur Që ki personi që ka arë Ja ka vro vlavin Kje ta arë me, me vla vramë Vra së zi pëthot, po e këm vra, a ki me pagujt, s'kan me pagujt. Qish i ka thonë për jonsam, si të vraje tash ki, me gjithse ki tashko vraje, ta janë njësoj. Ka thonë djetarë, si të vraje janë njësoj, si janë njësoj, kur gjah mos fiton të Allah. Si kur që ki e ka vra në nervoz, edhe ki e te vra në nervoz, e morin 0-0, të e zotis fiton kur gjah. Edhe këti i kalzohet, që ti personit, që e ka posë vëllavin e vëram, edhe ka orë të bërësëm ka të një ja, Rasullullah, a ke thanë ti, se unë nëse e vëras ketë, që ka e kam hak me vëra, unë jam nësoj me ketëa? Ka thanë po? E atëheri ka thanë, pengamberi së sellim, a s'ki ti qef, ky, tamore, gjunajnë tanë, edhe gjunajnë e vëllavit tanë të vëram? Ka thanë po, ja Rasullullah? Po, gjunajnë temë, edhe gjunajnë e vëllavit temë të vëram. I ka thonë, penga me sëllam I ka thonë, shloj, e ka shloj Që ka dozër, penga me sëllam Kanë zitë me, qëfar, pajtojë Djetarë kanë thonë, penga me sëllam E ka përdorë shprejër, dhe mon Si tërthorazi Vetëm e vetëm që ati tja prejke Dikun të telin, që të thoje Që shbe nisojën e me ketë, këmë ka vratë lagin Ska lidi Për penga me sëllam, nuk e ka bon nisoj Për shemë o fjallat dhe penga me sëllam In si k në kuptimin buk falë, si, sepse këja ka vrav lavim, këja te mur hakin e vetë, mi përbëse më ka thonë, janë njësoj në hithnim, janë njësoj në mëzpërmbakjet nefsit, atëherë, falja, falja. Andaj për nga mberi, ale i sëra dhe sëra, i kanë zhitë që t'ja falin, që t'ja falin, njëri tjetër. Gjithashtu për nga mberi, ale i sëra dhe sëra, uh, me gjithë se kanë zhitë mu falë, edhe kanë zhitë që të toler ka jo. do ligjës ka tolerim etas 20 këose njëri thotë elhamdullillah ket me të falme po ka porsakën me parë jo ka do sa ligjës ka porsën fare edhe nëse njëri thotë po ja falë e cili është që leç do johaetat tregon e buhurre raziallahu an për një rast të vështirë që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithu hanzeh imam buhariu thotë erë dy njerëzi të hasmum te pe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Edhe njëni i tha tjetrit Ja Rasulallah Gjikon mes neve me liber të Allahot Kërë ka qenë të salu Gjikon mes neve me liber të Allahot Tha të ebu urejra Tha tjetri Edhe u, du, du, u dukte si majditur U dukte sigur Majditur Tha e gjelja Rasulallah Poja Rasulallah Gjikon me neve me liber të Allahot Mirë po Amja pleje me fol Këthoti ma më nevoju dhe i më haqësës kalani Ma a uh, nuk ka semë di tur në kuptimin se e ka ditë ligjë qysho po ka thon a m'jap leje me fol kjo shfik kjo dije kur i thut ti mirë xhikot ti ama a kam drejtën të folja edhe nëse jam gabim unë s'ka lidhje a bëhet me fort se ka njerëz hyç fle me foli s'ka bëj po mëna s'ka vetë me vol apo i hip gjatë ti je të marrë çikë gabim falç ka dish po s'ka ti e gabim tha ko mundi me fol i tha besam tekallam si fol fa ya rasulullah djaliën u kombeçor ka thon djaliën o pun u kompuntor te ki te çyk i tjetri apo ka thon dhe djaliën ka bozu na me gruën e ktina me gruën e shefit apo ka bozu nëmë gruën e shefit ka thon edhe unë ë i vetë ulemat edhe njerëz e ilmit edhe Nkaldzun, fetfa Ka tonë, mirë po, unë e këti i ofrova ofert Thash, ti jap një qin dele Edhe një gruje, robresh Falja gjalitem Lilojë, ka po zina me grujën e zotnijës Abo, zina Nëndesh ka than, djetër ka than, ka ligje As për nga mbele, e së në intervenant të me ta falë Ska, Allah ka prajktu apo joni thot apo ina me jetika si, si si se ne gjen kërkanic do jeta ta ta mir po ja rasulullah uni vet ata ulema të thot ibn Hazan al-Kalani para mendoj ka pas ulema on kod pejgamberis sa me i kallegjitimuar si Abdullah ibn Masudi si Abu Urayra si Umar si al-Khattab i kallegjitimuar pejgamberis sa sem si se Abu Musa si Muadh ibn Jabal fikalon ulema qe ti alim venendat tu ka pejgamberis sallallahu alaihi ve selam gjall se kan don dietaret qe po son ta zhvillon don tjetaj tu në veprimtarit tu kanë i madi gjallë që helbet gabon e merrometon. Pra e ka e, e ashtë njështë, bella që i gjall, ka nxit. Jo situacion e zot. Zbahet balla kur gjalti. Uçi zbon më penga maru kanë gjallë, ka thonë japi ti fitfa. Japi ti fitfa. Sond kumsua. Aba dizanjes don veçone, smonësh veçëll. Ajti kimë degnë ditë tush mjasht lutë ndikujna. Andaj kshir nxjerr gjenerator sat punon ma, ma von. Tha mir po ata më than mua se shkomti. Jaliu duhet mu urrej me 100 kamxhika, një vit me Shlovenin. Edhe gruaja e shefit mu gurzua. Mu ekzekutua. Atë i tha pejgamberit se s'e betohem, shikova se kur ka pas për më sa gjithmonë. Do të thon, tashjikim në Iran. Menjarka e ka ngrit muabet, ka thon betohem në ato i cili e ka shpirtin tëm dorën e vet. Po nuk ka muabet aq rike. Ka thon, me kam magjiku mes Juve me librin e Allahut ka thonë sa i përket deleve tua një qimë, edhe, edhe kësaj argatës, edhe kësaj shërptore që përdo me edhanë, ferët duna lejkë, maj këto, maj, ja ka këthije, ka thonë, djaliot duhet një qimë shkopimi handër, edhe me e shlu e venin një vjetë, shtu ka gjigua Allahu Gjeluala, ka thonë, nërsa ti o unejës, el eslemi, një shokit vetë, që e ka pasi për njëzbatulit që në Allahu Gjeluala, Ka thonë, te shkot ajo gruja e shefit, të këtina, ka thonë, edhe pyte për rastin, nëse e miraton që ka bozina, fërgjum ha, ekzekutoje me gurëzi. Atërë, ka shku u nejsi, edhe ja ka kalzu rastin, ajo gruja ka thonë, po, kemi bozina. Atërë, ka thonë, gjikimi për nga mejësën bjëti është me të ekzekutuhe, edhe e ka ekzekutuhe. Fërra gjemë të, fërru gjimet, edhe e ka ekzekutuhe. Kjo s'ka argumentat dhe zërë? Të një, kemi raste në fejë Zotit Allahu Gjelluala, kur ka raste, skisje e pagun. Qish me pagun? Shemur, parëm në vrasja, dhe kjo argumenton dhe zeshtë të dërniha, mi a prejkë nderin dikujna amaran se mi a vrat dikan. Por shemur, ja ke vrat djalin, thot faljt kol bur. Bon ke djek, po faljt koft. Ja prejkë nderin, Allahu ka gjiku, jo. Se? Ke prejkë ranë. Ke prejkë ranë. Andaj pengamberi se në përpundën e nderit, ka than Nëse njani pjuvi ju kshirë tin zanë shpe Në dritare Allah në rujt, e i rujt si të ton Edhe si të muslimanë Ka thanë nëse ti e shetikan E ka shlu sinin të kshirë e grujen Ka thanë gjuje me shi gjet Si tja hekë sinin, a i sin s'ka vler Por shemur Vjena i të kshirë Dhe tja hekë sinin Dhe dojë vetë, e eh, dhe të me hekë sinin, pa ku ma sinin Qfar sinin, be? ku nësi, që ka ke liptin dritare I kujdes, ka ton, dhe ka ndodh i ka gjujt alesem, Ka gjujt Qa afrosh nështë Qa afrosh nështë Kë i kujtes Andaj e, kjo adith Se nuk lejohet Ndisa prejligjeve si zinaja Që të lerohet ta Dhe tjetra ajdu të njëja Ajdu të njëja Andaj për nga beri së sellem Një ditë për ditë dhe një njëri imam, ibn Ka arë dhe i ka thon një rësullë Allah E kun vedh që ta Një diqka Për jë mësën i ka bo me isharet Thuj e ku mor Se ku më vjedh, mështu e ku më vjedh Apo? Ka dhët njëtarë se e ka dit Se që ti shka ja ka mor, ja falj Apo, po që e mo, ta zojnë në kështu Ka hi dikush, dikun Edhe ka mor diqkat vlepshme Edhe ti e njefa të zotninjën E ati vejnë i që ja ka mor Edhe ti i thu, qirebe ki ta mor Që ta ju dash diqka Por fundoj Këta ta e ku më vjedh Mësëm i ka po më isharat, thuj e mora une, regullaj këtë punë. E këmë vjedhë. E tash, masë i ke vjedhë, e vjedhë me anë të tërmë tjetër. E thë, masë i ke vjedhë, në të prajdojë. Qëka ta për nësëram? Fall një haket para se me arë të une, se ku të vinit e une, qa me bëllë? Fall një haket, ti përshimu, të zajna, që të shka se kështë të në zbatimi liqitë Allahu Gjellin Gjellaljo? Mirë. Mu pasko në kodë muslimanë, kodë khilafeti, kodë pengambeli saselle Qishë qish kanë guptu sahabët, për qemu I mam nevojit u dhe zër, një rast E ditë për ditëve, ja vjetë do tesha digush, i mam nevojit Që kishë ka shpeshe për mejmë, i im, mam nevojit ka shpjegua I mam nevojit, edhe kje e nganë, e nganë atë hajdu ti e, Edhe i thot, nalu dhe që pak pilar, ka i tutër shash më në spja merë, hajdu ti e ke po Tu të më në spja merë, tha nalu pilar, që sa për Tha, po ta japë, thuj e mora Shqikob dhe zëri Zemra e butë Po ta japë, tha Po ta japë, thuj e mora Që mos qkojnë në gjikot më gjikohet Shatë kushtonë Allah A, dhëtë, dhëtë më dhëmja prejtë Ka posë rast Ka posë rast kemi të bërë diskutim Që ishë japë prejtë që ri ati do rën hajdutit Apo, kjo shumë e rar E nërbisedat E shvilluara rast konkret Thash, a ki e vlad Po, a punojnë atët, po Unon për ti po. Mir. Matin hajdu ti ti matin vëdh keç të parë çka, një ani gurbet, një ani monot, ti mundohesh me mlet parë apo? Thash te edhe për ninat ti marr keç. A tha, atje u ditet me vraket. Mumë ma djeg këta mu zemra, na. E Allahu thotë ja jo, ka dale, ka dës se sivësti kët dunyë, dorrëvec. Andar dunjal njerëz nuk din çka mohoi njerëz. Ata që ka pejgamberi s.a.s.l.em ka tha, moje kët dele, moje kët gruje, gjalia duhet me E pse, pse njëna u ka vraje E tjetëri u ka lirue Se ju ka në beqari Beqari nuk vritet Beqari nuk vritet I martumi vritet Kër argumenton vëzërse Zinajat martumi talawa shumeran Në ditë pëj ditëve Saadi i muadi Saadi i muadi Vjen një njëri dhe thot Kjera sëllat e kumë zonë Gryën teme të bozina Për jemë sëmë thot Ki frikë Allah në shka folë Kuj ki dëshmitar Që sëllat e kumë zonë Së kam dëshmitar edhe nejse e shty në atë rast, dërsa e drejton për mësa me ajete që ka zbresin, edhe kur shkon aj, sa di më adhi, o konë atin me zlis, e ka përsi e dhe rastin, edhe i ka thon njërë rësullë Allah, valaj be une me e zonë rastin si kiburë që ka e ka zonë, me e zonë këtë në temë, me zotin arruj, ka thonë në zvinë që shtu më ankue, unë e dviti i bi di gjenazin, për mësa ka thonë, jo, sa, të shmit <coughs> Siguria ka kthi pak pe nga merës së selv. Mi poim hazen ska ne thot se si ka kthi në kuptimin se sot ashtu. Po ja se un po të kaloj por gjëndje reale, çish do te une, unë çish jam. Se këtë po një riar tha e ku me pagën teme ka ardh. Domake hajde xhikom. Vallahi unë me pasporë, një burr, Adan Omar Khattabi, i ka ardhur në rast rregull prisi muslimanëve. Kard deveta dekt. Ato kan thon Pas ka vranjeri, pas ka vran dy njerzi. Omri <coughs> ka domi ka dalna, zgjojna ka dal prit te kshir. Ka don ska puna. Ka don o prisi muslimana. Hajden shpejteme, i kiti djenaze. Ka don ska puna. Ka don e gumzan, ni bur mbigruin teme. Ka tho dhe ikum lan çati. Omri khatabi ku ne ka pa rastin. Ka thon ti i lir. Celi se me dushmik, çe dushmi, dushmi ko. Mos kisht pa dushmi qi po ndrişe prai ditem andaj saadi tha vallahi ya rasulullah ça shto ashi po thu ti do të më mi prudosh mitor po un s'u mbaj savë më mi prudosh mitor un i lonc atë thot thot pejgamberi sa'am a pe shihni saadin qini sa'a xeloz ti je os vargjelozi e ka apo aq kuaj xelozia sa të muslimanëve si dalin trejt edhe të e, vajzat e muslimanëve allah inshallah ju zonë kreet ya rabbal alamin tha pe shihni sa xelozia e ka po tha unë jam ala ma xeloz Unë e amma gjelose ki Allahu amma gjelose unë dhe Saadi Tha përse ta e ka bërë haram zinajan Po prap se prap duhet me pru dëshminjen Andaj Për e ligjeve që i ka zbrit Allahu u gjelona Ka disa ligje nuk tolerohet Tjetra, kanë dan djetarët Ka mundësi, ndonjëherë, ndodhë Që i kanë ndodhë këti njeriut Që ka ofru malë për mi afal Mirë Që ka kanë djerë djetarë për kësaj kanë danë Ndo dhë njeri Ndo dhë njeri me menu në liqë zotit se ka tolerim a i sedi që s'ka tolerim a mundën me akuzu se ti po do me e botë dada verë liqë kanë të do njot dresa ta vërtetojnë njoni ka po një akt penaltije që du të mu gjikuar për njoni thot i kam pagu dhe në thot kam pare a, a, a du të me gjikuar në thot a ty s'peto shëri që allo jo kadam. ka si dham a i edis i shëri all, shumë allo shumë gjëra pagu a ndër për në samë nuk i thak tina Çish po të ofron para nga kët taspekt? Çish po na ofron edhe para. Çish po do ti më blej kët rast? Jo. Çka i tha? Merri delët, merre këçikën, ndriçoj shiko atë këpub. Çka qas? Pse? Sa ka mënuar çe lejo? Jo, po gjali jot çsto shiko. Ana do vëzë një njeriu me tollovit duke mëndur se lejo, duke mëndur se lejo. Nëse ai beson se lejo, se Allahu e ka leju, ata nuk është për arsye ne ka refuzuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu Aliu sallam gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam i ka kërcënuar njerëzit kur kanë hasmoria që që mos të bëhen sebep me autoritetet që ai ka në mesin e njerëzve që të shkelët hakin e Allahut dhe hakin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam dhe hakët e njerëzve. ë transmeton Abdullah ibn Omer nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka thanë alaihi sallam men halat shafaatuhu Dune haddi min hududin la Fë qëtë dha dha allahe A men khasë me fi batilin Vë hua ja'lamu Lem jazel fi sakhatin la Hattëta jan ziha anhu Këta më bëjnë nga mbeda Kush Ndërmjëtëson me autoritetin e vet Që të shkellet një ligjë Pe ligjëve të Allahut A jësht Pre atyre që e rëmjëtson Allahun Gjelle gjelalu Njërri për shemëll Kjo ka ndohë Kër ka ndohë Ka pasë khalife Sultana vekanson gjialin e sultanit ligj ligjit allahut dhe lora ai sultan ka thon po e ndresha do qish do ta ka boiu po judit shume kur ka vote dheni djali i madh qe u djali i rabinit djali i krijetarit ka thonaj se e do shkojm pak po jo jo se se çojna deri fondi i çim bërçin ka thon sallallahu alaihi wasallam kush me autoritetin e vet ndermjet se kjo vësh shumë rrezik kjo mundi me ndodh hoqës kjo mundi me ndodh dietar Kjo mund do mendon kryetaret e muslimanëve. Kjo mund do mendon si çdo diçka ka. Për shembull njëri të plak të shtëpia. Ai e sheh se njëri është i bozullu. Thotë leje be unë po tham çështoj. Ku shehet i më thon çështoj. Çish. Unë do të thot me autoritetin tim po tham ti e gabim ti e ke i mirë. Pa ugon çështoj. Thotë po jam kush ban çështoj. Ta dij se ato armicsu me Zotin. Aba vllajkia dhe sja më hakina. Vetsej vllaj, vetsej vaj, vetsej djal, s'ka mundsi. Tha Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thiyet mbatil. Aje ditë që mbatil. Një ani sti, çështova, ai e ditë që mbatil. Tha Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, vajzon hidhnimt Allahit me jetu, derisa të shkulët piksa gjengje. Dhe ka thënë Peygambëri sallallahu alaihi wasallam, kush e thot për një musliman në diçka, çka ai se ka, i bën iftira, Allahu e rruaj. Shpifje. Ai thot çështoa, ajo çështoa, e di se di. Edhe i ban iftira Në jahu pë autoritetin mesin e njerëzë Këta në pengambejle a.s. Esken e hullah Radhët e lëkabel Hatta jë khruge min ma kal Ka me ba allahu Mukan pe atërë që kan me pi Prej radhët e lëkabel Qa që kërë radhët e lëkabel I kan të në sahabët Ja rasul Allah Qa që kërë radhët e lëkabel Këta në pengambejle a.s. Qelbi I ban orë në zjarët Kush i ban iftira muslimanit ku sheshpiv muslimani ka thon pejgamberi alayhisallam kur dënohen banorët e Zjarit ju del kelp kelp me gjak i porzim sa i tu djeg i del kelp apo a sjeni rësh plot çelbe e allahu ja ban me pije thot ai edhe nzar me dhe pije se ta pse ke boi iftira per njerzit iftira ja e madhe mos bani iftira po kërkan posa ze ki dëshmi ata dëshmo apo me boi iftira e marti kan inati staban lukthi hajtu ja vajun unë imanover tarxoj iban hila Kjo është rrezik me Te Allahu Te Bareke Voteala. Kjo është asa ne kam përmendur detarët, në kat, në kat kontakt. Ka dhe ka edhe shumë prej ngjarjeve, të cilat kemi sa më për shembull rastin kur e kanë gjetë ni Sahabi Vram në mesin e jehudive e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe selamu, a nuk ka pas fakt e pasai ka thonë, kanë keni që akuzoni. Ka thonë ja sallallahu, e kanë gjetë Vram te jehudit. Po Sedina ka qenë Abdullah ibn Sehel Ibrahimi. Ka thonë se kena pa, apo kë i Vram i Djumbuno? Abo e udit ka boksëzon manobra, ka vrar njërin e kanalon çdit. Mirë mos ka. Edhe pejgamberi alayhisallahu aleselem ka dhënë baniu 50 harbe, edhe 50 har kamishtime bo e udit, sesa se kanë vrarë. Edhe ato kanë një rasullat, shështë çafirin guti besojë rë çafirin çaj bambe, e si përso vetimi, kur e ka pa pejgamberi alayhisallahu aleselem se nuk po rregullohet kjo punë, atëra pejgamberi alayhisallahu aleselem e ka thirr familën e të vrarrit, edhe ja ka dhënë 100 deve edhe ka shumë probleme. Kan von dietarët, por shkak se ka ndodhur kjo mas lirimi të Hajberit, edhe ka bërë një marrveshje. E bëjmë se s'ka dosh shumë, do të tash të thejë detale shumëta, të dalë edhe një herë problem me audit. Edhe don ka pas dorë argumente që ata janë vrasësit, se ta u kanë i vranë <coughs> mi, por më them se s'ka bó, kanë ndërmicur vet. Ande kan von dietarët don një, një herë kur ka hapësit, Sherjati, hapësitë drejtësiye, hyn i madi, thot sa dulla, sa e ti hokin son pagjensa, sono cusca porta. Çe kaç, mari. Apo, këo vlen sigurisht por ë, uh, të parën e muslimanëve, si për të parën e fisit muslimanëve, si për xhalifin e muslimanëve, kryetarin e muslimanëve, siç e çego Sultan na Mesin e muslimanëve. Gjithashtu, rast edhe me këtë e përfundoi lazer, ka edhe shumë prej rase por se ë uh, do të shmangim ka shumë çjikime për të sa që i ka bën nuk kemi mundsi, po i përmend vetëm njëra, uh, kur ka bopëm sa luften e Hudejjis, marrveshën e Hudejjis e pjesë marrveshje, cila ka qenë shko Kthau Medinë Hajde në motë, banë umra edhe Lërgojë Umra, tre dit i kanë do në mundësi Kër janë ba tre dit, kanë arë të Aliju Radiallahu Hanë, banë orë të mejkës Edhe i kanë do në, thuk t'i dosë t'i tang Se alasë kanë besu që i pengamere I kanë do në, thuk t'i dosë t'i tang Për pengamere në salasellem U banë në tre dit, dil, dil piktu T'la me hinjë tre dit Ta shë lërgojë Tu lërguë Ka arë qika E hamëzës e tjerë ka ke, ka sinje time në Mekë. Edhe ka shku te Aliu. Apo ka dashur me shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Madinë tek e Hamzës. Edhe <coughs> e ka marr du vrapua dhe i ka thon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "O, oj, oj, pra, marr me de mua në Madinë." pse ka thën oj, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hamz e ka thon, "Pra, jini te daj." Atë ka thon, "Oj, oj, jam marr me mua." E ka marr Aliu radhiyallahu anhu Edhe i ka thonë, Fatimës, ka thonë, mere, taruj në na. Se qikje ti, mi qikje Hamzës. E ka bazë vajzë të agjës. Abo, gjali i agjës nga Hamza. E kur kanë shkunë me dine, ka arde jo qika, e Hamzës, u mëme, edhe ka arde Gjaferi, edhe Zeidi, ibnë Harithë, edhe ka thonë, ja, kjo qikë neve në takonë. Pra ali ju ka thonë, unë e peruj, Gjaferi ka thonë, unë e peruj, Zajt i ka thonë një unë e për ujë Gjaferi ka thonë kjo qi ka Emi gjëstem Edhe tezën e kësajna Unë e kam gruje Tezën e kësaj Unë e kam gruje Zajt i ka thonë mu për nga mberi Se se me hamzëm ka po vla Kër kemi ardhë me dine Ka thonë të jo zajt se për mësam i ka vlaznuë I ka vlaznuën me dine Edhe i ka po për më të rashëguë Pasëta i ka shpëgjizua la u gjiluala Edhe i ka thonë mu më ka me unë kam vla viket me vllazërimin e islamit aliu ka thon edhe unë kam çikmigje plus gruaja ime e, eme, e, Pro, mum lidhët, ndian. e ka çikmigje pra mu mlidhet ndjan edhe kur kanë ardhur te pejgamberi se m'ka thon ja zulla xhikona un, un, un po do merui thot ibn hazir es qalali kshirë shaqan bo për me jetu bën me rujtje timin kshirë sa i kanë dhën hujum un e pe marr se pe marr a nja ni subhanallahu el adhim pineve thot aty pe manan a un e pe bojnanu Apo, kështë një rasët, vritën, se, këto kanë ngajtë qik jetimi, kush për ma, unë, jo, mund të konë. Apo, a, a njërzit shka rrëkën dhe zërë? Jo, dhëtë musëm të, të konë nana. Apo, së musëm të konë? E që shkohë mundë si? A dhej, shkohë, janë rrëkë pëta. Atere, pengamberi sëselle, i ka thënë, e, kjo, i të konë gjaferit. Kjo i të konë gjaferit, a uh, sepse teza e ka burr, do të thon tezavet e kanë burr xhafen. Vonë kia edhe jalmija, po edhe tezen tonë ka grujë tash. Apo ata i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al khalatu bi manzilati al um. Tezja on vendonas. Tezja është në pozitën e nanës andaj e ka moh. Pastaj i ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thon o oh, Xhafer, ti m'ngon mua pomje edhe lahlak. Pastaj i ka thon, o oh, Ali, ti je yemi. Kanon dijetar të ka dashur të qetçou. Tash, edhe t'xjikova e ktheu me tash ti qetçoje se donë ka donë smadove mua, kanon o oh, Ali, ti je yemi, un jam i joti. Pastaj i ka thon Zeidit, o oh, Zeid, ti je vëllau i un, edhe miki i un. Ka dashur me me qetçoje. pse ja ka thon Ghaferit, sepse ka pas ndion diçka. Ndion diçka. Ka baba vajzës, Hamza ne ka pas oj, Jafer. Edhe tezën e kësaj vajzes e ka pas gruaja Jaferi. Andaj ka thënë më sam, pasi që kjo tezën e ka te ti, moje ti. Sepse i duot emocioni edhe për gdhëllja, për gdhëllja, e nanës kjo vezë çfarë argumenton? Një vetëm i mësim po e përmendin, edhe me këtë po e përfundojnë, ka kanon dietarët, lejohet dhe është e natyrshme. Jo lejohet, është e natyrshme. Ndodh që të mbyllojt pas moron po nemesejna edhe me shkute dikush më i madh sigur për shemb pejgamberi s.a.s.e ka shkute ai ghaferi aliu zeidi tre burra të mdhaj burra shikovem sam ghaferi i ka thon tiçi unë m'pam me edhe akhlak zeidi ka thon ti vllavi jon mik jon aliu i ka thon ti si je mi un jam i joti a kto ndër mes veti ka ndolljan rok apo ne kanon dietort al husumahu baina al kibar ndod muhasmu të mdhajt a ju bë pozita io. Jo. Do të çis bia rrok, ja rroka do të voj. Apo kjo ndodh. Janas moru Ulema. Imam Muhamedi thot shumë kemi pas konflikt me Hanafit. Na ka paitu Shafia. Shikoj? Do. Apo, janë rrok sahabut edhe një. Mirpo ketë këto i kanë menaxhuar me librat Allahut dhe Sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këndazërosh një fragment shumë i shkurtër apo fragmente nga Uh, gjukimet e Muhammed e sasalli, në mes të palve të hasëmëruara dhe kjo ka qenë prej asëllë i ka zidh problemet e tëre edus me Allah unë të bare kjo vëtala që Allah unë të nga e mësën Kur'anin تمام صال حديثنا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تمام الله و جل و تعالی نحق الطونا ابان الله تبارك و تعالی دعاء دونا الله و پیغمبرین صلی الله علیه و آله و سلم و الله تبارك و تعالی ج الله ودت تاجروا الله تيبن قبول دتا چنا قامت الله نرو شنديتن موتين الوش الله تبارك و تعالی ذات جل جلاله ام من صز تمرینا ناتنا قدريت مع لوتيا و مع وپرا تميره اكون قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين